svini sa ako neku radnju ponavljamo često zaustavivši se samo na njenom spoljašnjem izrazu a unutrašnjom pažnjom pažnjom i srca odustanemo onda i ono što je po sebi veliko i uzvišeno, nama namijenjeno da nas učini uzvišenim i velikim, postane nezanimljivo i vrlo često dosadno. A ništa nema gore, braće i sestre, nego da ove molitve koje su... Svične neke su uvijek iste, nama, ljudima darovane, postanu dosadne. To je strašna bolest, to je veliki problem. A to se dešava svima onima koji takozvane jektenije, molitvene, molbene prozbe vozno se nepažljivo i oni brzo odustaju možda izdrže nekih 50 100 godina umarajući i sebe umarajući i oko sebe samo demone odmarajući jer toliko može svako da izdrži u hramu međutim on je srcem odavno odustao, a odustao i onog trenutka kad mu je počelo bivati dosadno u hramu za vrijeme bogosluženja kad strašne molitve da nisu duhom svetim pomazane to bi bila strašna drskost kad strašne molitve koje izgovaram u crkvi Ostanu nezanimljive, dosadno. Vidite, braćo i sestre, mi jutros evo smo se sabrali ovdje, u ovom svetom hramu, naša braća i sestra, pravoslavni hrišćani, danas i u drugim svetim hramovima. I oni tamo i mi ovdje osmjeli smo se i Molitve direktno Bogu prinosimo, pazite, nije lako sa ovog mjesta tražiti nešto od predsjednika opštine, da se njemu pomolimo da nam nešto da, nije lako sa ovog mjesta tražiti nešto od predsjednika države, da nam nešto da, nije to ovako, treba čovek dobro da zapne Da pažnju dotičnog skrene na sebe Pa da skrene pažnju na njegov problem Pa da izvuče nešto od njega u Čovjek treba dobro da zapne Nagali smo samo neke Od onih od kojih da danas traže pomoć A mi ovdje Sabrani, mi ovdje, kojima je ponekad i najčešće dosadno u crkvi, izgovaramo strašne riječi. U miru gospodu se pomolimo. I nekako, brzo, sa nekom svješću da nas gospod čuje i sluša, narod ponavlja gospode pomiluj. Vidite, braće i sestra, nije lako doći do gospoda. Nije lako njemu molitve prinositi. Ovo što mi u crkvi imamo, ovo što je nama u crkvi sve fino, lagano, udobno, to je nama neko obezbijedio. Znate, nije to ni zbog moga truda, Ni zbog vašega truda, ni zbog truda naših roditelja, niti zbog truda bilo kojeg čovjeka. Istina, ljudi su uzeli učešće u tom dijelu, ali u temelju tog dijela nije čovjek, nego Bog. Da se Bog nije potrudio, Sveta trojica da nije dala, ne bismo mi danas ovu molitvu mogli da služimo, bilo bi nemoguće čovjeku da se tako smjelo Bogu obraća. I ne samo da mu se smjelo obraća, nego svakom onom koji sa vjerom molitvu uznosi, gospodi daje ono što traži. Zašto se nama molitve ne ispunjavaju? Zato što se mi Bogu ne molimo, braća i sestri. Vrlo rijetki su oni koji se Bogu mole. Ima mnogi koji misle da se Bogu mole, ali njihova molitva ne ide gospodu. A oni koji se mole treba u duhu i istini da se mole. Molitve koje Gospodu prinosimo treba duhom svetim da se podižu i do Gospoda da doleze. A gdje mi naći tako brzu liniju i tako sigurnu vezu, nigdje do u crkvi našoj. Naša crkva, braći i se pravoslavna crkva, ne iz ljudske i demonske, da ne govorimo zajednicama izvan crkve, kad kažemo crkve, mislimo na one zajednice koje sebe nazivaju hrišćanskim crkvama. I one nemaju veze sa crkvom. A da ne govorimo o zajednicama još udaljenijim od Hrista istine. Mada svako odvajanje od pravoslavne crkve je podjednako daleko od Boga, jer spasenju ne vodi. A crkva pravoslavna je prisustvo Duha Svetoga. Duh Sveti, sišavši na Svete apostole, on je do dana današnjeg ostao na zemlji. I zamislite sad, imamo novu situaciju. Bog je svo vrijeme tu. On je stvorio, on je priveo iz nebiće u biće, on je podigao kad smo pali on je vaskrsao kad smo umrli, on je očistio kad smo oskrnavili, on je ljudsku prirodu podigao iz ada, iz groba i smrti, i s njom se vaznio na nebese. I onda nisposlao duha svetoga na ljudsku prirodu, na svete apostole, a preko njih na sve ljude i do da dana današnjeg Bog je prisutan u vremenu, u prostoru, Bog je prisutan na zemlji. Bog, duh sveti. A tamo tamođe je duh sveti, tamo je i otac prisutan, jer duh sveti je duh očev. A tamođe je duh sveti prisutan, tamo je i sin prisutan. Bez obzira što ga mi fizički i tjelesno ne vidimo, duhom svojim on je prisutan. Jedan primjer, kad razgovaramo sa čovjekom, on je na drugom kontinentu, a čujemo njegov glas i njegovo dobro duhovno raspoloženje. On je prisutan u našem srcu. Njegov glas je dovoljan da nas utješi, jer preko glasa i duh dovazi. Ako je tako u ljudskim odnosima, koliko više je Bog prisutan u svojoj crkvi duhom svojim svetim? I mi, zahvaljujući tom prisustvu, samo sad, no sad pitanje koliko mi u to sve vjerujemo, koliko mi sve to osjećamo, to je veliko pitanje, veliko pitanje na koje se bojimo da... I damo odgovor, a nekad i da ga čujemo, jer može biti nedovoljno tačan, može biti netačan. Ako je netačan, onda je sve uzagudno. Ako u to ne vjerujemo, ako to ne osjećamo, mi smo, braći i sestre, mrtvi, mrcine. Nema tu nikakve molitve. To se džavo poigrava s tobom. To djavo trči po tebi, to je djavolja pobožnost. a Treba da znamo da đavo i te kako zna da odigra tu ulogu vrlo pobožnog čoveka, da ga nauči da izgleda skoro kao svetite, da ga namjesti tako da mu se mnogi površni uvjeri, mnogi koji duha svetoga nemaju u sebi, koji sami žive u obman i u prevesti, klanjaju kao svetom, da ga podižu, kao što podižemo popirok zvijezde, kao što se klanjamo raznim drugim idolima. Isti je to duh, braći i sestre, samo finija i opasnija prevara. Nema tu duha svetoga, tako da treba biti vrlo, vrlo oprezan i precizan. Jer u crkvi jesmo, u crkvi možemo da dišemo, gledamo, živimo i uzrastamo samo duhom sveti. A duh sveti nije moj duh, jer mnogi od nas su pokretani ličnim projekcijama, strastima i svojom boleštinom, svojim bolesnim duhom. I to se malo namjesti uđem u demonski šminkeraj, namjesti nas dobro kaže, to je to, sad si pobožan, aj sad naprijed. Nije to Boži dub, braći i sestre. Duh sveti je, duh Boži. Ipostas, on može da uđe u tebe, ali on je samovlastan, on ne zavisi od tebe i on kad djeluje u tebi, on Djeluje u tebi. A ti možeš da djeluješ v atmosferi slobode njegovom silom, ne tvojom. Od svoje treba da se isprazniš. Na nju, rekli bismo, treba potpuno da zaboraviš. Od nje nema koristi, nema vajde. To je, braći i sestre, ono što mi u našoj crkvi, u našoj pravosvalnoj asketici nazivamo duhom smirenja. Smireno umlje i smirenje. Da zaboravimo na sebe da bismo našli sebe. A kako ćemo mi naći sebe ako ne nađujemo oca? Kako je to dijete koje oca i majke nema? Nema ga! Evo vidimo i djece koja se razvijaju Bez roditelja kako teško Prolaze, kako teško Sazrijevaju Ne, nemoguće Jer majka crkva Sve može da odgaji Ali sa poteškoćama Jer oni koji nisu imali Taj ambijent Teško sazrijevaju Blago da to nadomješta Ali ima poteškoća A oni koji nemaju Otca na nebesima, oni kao da nisu ni rođeni, a ne mogu ga imati ako ih duh sveti ne poveže sa njime. A duha svetog ne možemo primiti dok se ne smirimo, dok se ne ispraznimo, dok ne zaboravimo na sebe da bismo našli sebe. A našli smo sebe kad pronađemo jedinog istinitog Boga kad pronađemo svetu trojicu oca i Sina i Svetoga Duha. Mjesto gdje se srijećemo sa Bogom je naša sveta pravoslavna crkva. To je, braći i sese, mnogo važno da znamo. Mnogi mi od nas dolazi, dolazi u crku. Ali, ne znači to da smo se mi sa Bogom sreli. To može da znači i da smo blizu To može da znači da smo na dobrom putu, to može da bude projeva naših dobrih namjera, ali još uvijek ne i znak da smo mi Boga sreli, da smo mi Boga u srcu otkrili. Do toga treba da se ide, do tog stepena treba da stignemo trudom evanđelskim i podvigom evanđelskim. Jer kad Duh Sveti počne da djeluje u čovjeku, braće i sestre, to mora da se osjeti. Duh Sveti, kad oplodi dušu, ona mora da da prodove. Nema duše u kojoj djeluje Duh Sveti, a da ne da proda. To je nemoguće. Apostol Pavle govori o prodovima duha. Duh Sveti, kad djeluje U utrobi presvete bogorodice rađa se bogo čovjek. Duh sveti, kad djevuje u našoj utrobi, utrobi naše duše, rađa se. Bog u njoj, braći i sese. Blagodaću duha svetog, Bog se u nama rađa i mi postajemo jedno sa njime. Bog kroz čovjeka govori. Bog kroz čovjeka djeluje. Bog kroz čovjeka iscjeljuje. Bog kroz čovjeka čudotvori. Bog kroz čovjeka spasava drugije. Zato i mi, pošto smo pozvani i prizvani, Povjerujmo, braćo i sestre, da je Bog tu među nama. To je velika vrijednost. Nemojmo u zemlju da gledamo. Nemojmo zlatne žile da tražimo. Nemojmo da tražimo žile kuda se kreće novac. Da uvatimo neki kanal, da se obogatimo novcem ili bilo kojom drugom tvarnom vrijednošću. One će se same dodati nego tražimo onu nebesku, vječnu, božansku vrijednost koju možemo da nađemo, koja se izlijeva na zemlju, na dan pedesetnice, riznice, ne pod zemlja. Nije nam krenulo zlato iz izvora, ne teče nam zlato na nam nije se kamenje, Crnogorsko i neko drugo Pretvorilo u drago kamen Ne treba to nama ništa Braće i sest Kad treba, onda kamen Pretvorimo u zlato Odmah Kad treba, onda Sijeno pretvaramo u zlato Odmah Kad treba poskoka Pretvaramo u zlatnu Polugu Odmah, bez ikakvih instrumenta Samo blagoslovom Božjem, sve zmije, svaki kamen, svaka kap vode, može da bude zlatna. Ali čemu sve to ako ne otkrijemo, ako ne primimo vječnu vrijednost, ako ne primimo blagodat Božju, energiju Božju, to jeste? Ako ne primimo Boga, šta smo našli čime smo se obogatili? Zato treba da znamo, svi mi, bez obzira šta mi mislimo o sebi, da smo svi bogataši potencijalno, da možemo da budemo Bogom bogati. Kako je govorio i naš starac Sava, kad je obnavljao manastire bez iđičega, a se sigurno i čudio a i razumijevanje imao prema maloj vjeri okoline. To zna njegova duša, kad je slušao sve te sumnje, sve te demonske pomisli koje su jurišale na njega preko malovjernih ljudi. Kako ćeš ovo, kako ćeš ono? a za ovo treba ovo, a treba ono. A on stalno, kratko odgovarao, Bog je bogat, Bog je bogat. Bio srcem ubijeđen da su sve riznice i na nebesima i na zemlji Božje. I Bog ako hoće nekome nešto da da, to će da mu se da. Niko ne može da se ispriječi i na nebesima i na zemlji i pod zemljom. Sve je u rukama Božji. Ali Gospod nije došao to da nam daje, jer da jeste. Mi bismo, mi bismo bili najbogatiji ljudi Braći i sestre Mi pravoslavni hrišćani Mi bismo sve besplatno imali Jel tako? Naš Bog je najjačiji Bog Ima li koji Bog da je jači od njega? Nema Ima li ko da smije Da izađe na Megdan? Nema Znači sve je naše Besplatno struja Besplatno se vozimo avionima Besplatno idemo na ljetovanje sve je besplatno, u restorane jedemo, pijemo sve je besplatno jer naš Bog je najjače ali nije tako vidite sami, naprotiv mi pravoslavni oskudijevamo vrlo teško se provlačimo, čak i oni koji uđu, imaju brzo ih gospod izbrusi pa oni manje imaju pogotova ko neće da daju kroz milostinju ali ulaze U teže prostore, teže hode kroz vrijeme, zato što je takav bragoslov, jev Gospod hoće da im skrene pažnju na najuzvišeniji dar, najdragocijeniju vrijednost na njega samoga, koga u crkvi primamo duhom svetim. Tamo gdje duh počiva, tamo su i otac i sinj. Zato Gospod nama ne da da se ostvarimo u vremenu na pogrešan način, izgubivši vječnost. Da se obogatimo tvarnim, a da ne steknemo netvarno. Da se obogatimo trugažnim i zajedno s njim da istruvimo. Nego nas stalno poziva na razne načine, ne neprestano, Brinući o našem spasenju, nepresano ukazujući na istočnike vode живе i besmrtne, na svetu православну crkvu i svetu liturgiju. I evo mi ovdje sabrani još malo dići руке ruke ka nebesima, ruke naše, ali obučene u silu duhovnu, u silu sveštenstva. I rukama prvo sveštenika Hrista, koji svaki put predstoji svetim sabranjima, svaki put on služi liturgiju, svaki put on podiže ruke i duh sveti na njegovu molitvu. Od oca i shodeći dolazi i od zemlje, od grada, od budve pravi potpuno novi grad, potpuno novu atmosferu. To nema veze sa budvom. To nema veze sa junom. Sa julom. Sa avgustom. To je iznad vremena. Tu je Bog. I tu je carstvo Božije. Nažalost, to danas od nas ovdje sabranih možda i niko ne zna. Možda i zna. Daj Bože da svi saznamo Daj Bože tome da se radujemo, daj Bože Bogom da se obogatimo Bogom oboženi da budemo te da bismo kao takvi kao naslednici Boži pazite nas naslednici Boži Isus na naslednici Hristovi a svekalos car u Njegovu ušli i u večno carstvo u taj obećani grad Jerusalim, obećani grad svih svetih, svih Bogom spasenih, te u njemu da se sretnemo, u njemu da se okupimo i u njemu, a zajedno sa Bogom, Svetom Trojicom, da živimo vječno, istinito i blaženo. Amin Bože daj.